și psalmul 45 care s-a cântat, ne vom opri puțin asupra lui, să vedem și noi acest adevăr care prologul David l-a făcut cunoscut prin Duhul Sfânt în privire la persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus, să vedem noi, cei care stăm în adunarea Lui Dumnezeu, câtă lumină cât înțelegere și pricepere avem să putem fi într totul de acord cu prorocul care a scris aceste cuvinte atât de frumoase cu privire la Mântuitorul Isus. el care a trăit înainte de venirea Mântuitorului cu 700 cel puțin de ani, a vorbit prin Duhul Sfânt atât de frumos despre Domnul. Gândesc că noi cei care avem astăzi un har deosebit față de cei din Vechiul Testament ar trebui să avem în sufletele noastre nu mai multă lumină și înțelegere ca să știm cât de minunat este acest mântuitor al nostru pe care cuvântul îl numește ca fiind darul lui Dumnezeu oferit nou, Este foarte important de știut Vechiul Testament, este umbra Noului Testament, cei din Vechiul Testament, numai ceva-ceva din această mare frumusețe a lui Dumnezeu a putut să vadă pe când noi, potrivit ce spune Pavel, când vorbește despre Evanghelie, care înseamnă descoperirea Fiului Lui Dumnezeu, Apostolul Pavel vorbește că chipul nevăzut a Lui Dumnezeu pe care nimeni nu l-a văzut, noi, prin Harul Lui Dumnezeu, avem fericirea să-L privim necontenit în Sfintele Scripturi, căci asta înseamnă Evanghelia. Oare ca să poți să ai bucuria să ai totdeauna în privirile credinței, chipul și felul Lui Dumnezeu, nimic nu poate fi mai minunat ca acest lucru. Această revelație, această descoperire a Fiului Lui Dumnezeu aduce în suflet atâta pace, bucurie, nădejde și mânghiere încât uneori sufletul se găsește pe cele mai înalte culmi al acestui lumini unde omul trece din starea normală, ca să zicem așa, la acea stare de extaz, așa cum de pildă și David a gustat ceva din asta atunci când a adus chivotul înapoi de unde fusese reluat de filisteni. Și când el, în bucuria că Domnul este în mijlocul lor, a început să joace și jocul lui a fost ceva ieșit din comun. Tocmai de aceea sa l-a despresuit, pentru că el, în bucuria, în extazul pe care l-a trăit în momentul acela, Biblia vorbește că juca din răsputeri, Asta nu mai înseamnă ceva normal, ceva supra, ceva ce întrece orice pricepere. N-avea cum să-l înțeleagă Mical pe acest David în bucuria pe care el o trăia când prin Duhul Sfânt privea nu lădița în care era chivotul, adică legea era acolo toiagului Aron, care am frunzit și am rodit, a rodit, care era acel vas cu mană. Aceste trei se găsea acolo în acea lădiță de salcâm îmbrăcată cu aur. Era doar umbra pe când astăzi noi nu avem în mijlocul nostru un astfel de chivot, adică o lădiță în care să fie cuvântul, deci, asta simboliza acolo legea, nu avem acolo o măsură, un omer cu mană venită din cer, nu avem acolo un toiag al unui om de care Dumnezeu s-a servit și ca să stâmpere mințele celor răzvrătiți care răvneau la cinsa sau slujba lui Aron. Dumnezeu a făcut ca toiagul lui Aron într-o singură noapte. Să înverzească, să înfrunzească și să aducă rod. Deci, noi avem adevărul, când spun adevărul, asta înseamnă acel har personal, Hristos Domnul este în mijlocul nostru, noi nu avem un câivot, noi îl avem pe El, care era în timpul Vechiului Testament simbolizat în ceea ce am spus mai înainte. Ne întrebăm cât e de adevărat pentru noi, acest har, ne întrebăm, simțim noi în sufletele noastre această bucurie negreită și strălucită despre care vorbește Apostolul Petru? Vă rog foarte mult în numele Domnului Isus să trecem, dacă avem credință, putem trece de la o religie formalistă fără mes, fără viață, fără Hristos. La acea credință, așa cum spune Apostolul, când zice și nu numai el, și în alte locuri în Scriptură, și Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Nu o imagine, nu o icoană, nu un tablou, nu o lădiță, ci să-l ai pe El personal în Suflet. Numai El e cel care poate schimba viața noastră. El poate face din noi niște suflete vii, născute din nou din Dumnezeu, nu niște religioși habotnici care totdeauna se mărginește la lucrurile văzute. Un creștin adevărat își trăiește viața prin credință în lucrurile care nu se văd, în lucrurile făgăduite de Dumnezeu, în lucrurile năverjduite, asta înseamnă credința. Și a mai vorbit, religia fără Hristos înseamnă moartea credinței. Un om care alunică de a umbla prin credință în ce spun scripturile, spre acest formalism religios, acel suflet este sortit. Pe iri, el nu va rămâne. Ceea ce îl face pe un astfel de om să alunice de la adevăr spre o astfel de viață formalistă, este, cum spune Apostolul, pentru că n-au păstrat în inima lor dragostea față de adevăr. Dumnezeu, Biblia vorbește și vă rog luați aminte, eu sunt un Dumnezeu gelos. Când El vorbește despre această gelozie, aici El vrea să ne spună că El ne iubește cu o iubire atât de mare încât nimeni ca El nu ne-a iubit vreodată și nici nu ne va iubi mai mult ca El nimeni. Și unde există o astfel de iubire, există și gelozie. De aceea, învățăturile acestea care vin din... Nu pot să le numesc altfel păreri ale oamenilor. Și Domnul Isus, când le vorbea iudeilor despre lucrurile tradiționale pe care și le păstrau cu atâta sfințenie, spălarea mâinilor, orice lucru care era așa, de care Domnul s-a lovit în viața lor, până acolo încât nu era îngăduit nici Domnului să săvârșească o minune, o vindecare în ziua sabatului, asta înseamnă fanatism, asta înseamnă acel gând care nu-i de la Domnul pentru că orice exagerare care face să treacă peste ce este scris înseamnă spirit al întunericului care te depărtează de realitate, de adevăr. Hristos era adevărul, Hristos era Domnul, El era Cel care a dat legea. Hristos era Cel care a poruncit sabatul să fie păstrat. Deci nimeni nu putea să fie mai îndreptățit ca El în facerea binelui în ziua sabatului, pentru că El era Domnul. Dar acei oameni care se credeau că au ochi și văd, cum și în zilele noastre, și există și în biserică oameni care zic că noi vedem bine, că noi înțelegem bine, dacă îmi spun că ei văd și înțeleg bine, sigur, se mărținește la ce văd ochii aceștia, nu ochii credinței. De astfel de oameni se vă oferiți ca de foc. Pentru că întotdeauna vrăjmașul deavol se va folosi în lupta lui împotriva fiilor lui Dumnezeu, de acei oameni nenăscuți din nou, a căror ochi văd de multe ori și ceea ce nu este. Adică se mărginesc la ce este, la ce se vede aici pe Pământ. Mântuitorul Isus a spus acel cuvânt foarte interesant iudeilor, care erau atât de, atât de prea sfinți, se arătau ei încât chiar și cei flămânzi cum erau apostolii, ucenicii Domnului, Dumnezeu știe cât o fi răbdat ei când foamea i-a determinat, când așa prin lanul de grâu, să frământe spicii de grâu în palme și să se hrănească cu boabe de grâu. Uitați-vă, vă rog, dacă avem pricepere și judecați singur, ce minte poate fi a acelui om, când un flământ nenorocit, ajunge de flământă și aduce arunc și câteva boabe în gură, iar satana, în urma lui, vine cu legea, nu ți este singăduit, că ziua Avem noi acest deșernământ al lucrurilor, putem noi face deosebirea duhurilor. Acolo unde nu există această lumină de la Dumnezeu, Acolo nu Domnul lucrează cu acel om nici în viața lui și nici când un astfel de om e pus să lucreze într-o biserică sau într-o familie sau într-o casă. Nu! Acolo nu e Duhul lui Dumnezeu. O, cât de este să poți să umbli prin credință, cât de este să ai ce a spus Isus, Dacă nu credeți că Eu sunt veți muri în păcatele voastre spune Domnul Iudeilor nu sabatul și nu acele lucruri care au atât de nu se este îngăduit să stai la masă cu alții de alt neam sau nu se este îngăduit în ziua sabatului tot mereu cu, că nu se este îngăduit tot întrebarea să pune ce anume apărau ei apărau legea Forma acelei religii în care ei s-au născut și s au adâncit tot mai mult privirile, nu la cel care a dat legea. Căci, dacă s-ar fi oprit la cel ce a dat legea, ar fi înțeles și ei rostul legii dat de Dumnezeu. Dar pentru că. Uh, le-au lipsit în suflet dragostea de Dumnezeu, nu e interesat cine a dat legea. El s-a oprit la lege. Aici este rătăcirea oricui. Uitite la cel care a dat porunca întâi, uitite la cel care a dat legea și apoi vei înțelege și rostul poruncii și al legei. David, care a umblat prin credință, <coughs> Când a fost într o situație asemănătoare cu acelor 11 ucenici sau 12 frămânzi am mers la preotul și acest preot iarăși la fel un slujitor al lui Dumnezeu când a întrebat dacă ai ceva de mâncare pentru mine și oamenii care sunt cu mine el era în situație când nu mai putea să-și procure ceva de mâncare Căci vrăjmașul împăratul Saul îl urmărea să ia viața și el era în situația să se ascundă undeva în munți și se gândea că dacă merge în munți acolo unde nu-i nimic de mâncat, poate are ceva preotul. Preotul a spus, n-am decât pâinele pentru punerea înaintea Domnului, atât, care nu-i îngăduit nimănui să le mănânce decât preotul și David, care nu era un preot, a spus și Adolin Coa. Ai Adolin O, ce Adolinco. Adolinco. Orice fericite sunt Sufletele care umblă prin Credință. Dar, ce blestemate sunt Sufletele care nu cunosc lucrarea Credinței. De cât când Sufletesc au aceștia parte, niciodată ei nu cunosc pacea, nu cunosc acea odihnă, acea liniște în lăuntul ființilor. Permanent mintea și inima lor uite așa e frământată. Întrebarea, cine e o frământă? Duhul legii. Când spun nu duhul legii propriu-zis, e vorba de acel vrăjmaș care se folosește de lege și pe om uite așa mi-l frământă cu legea. Ține, nu lua, nu gusta, nu a îngăduit. și tot uite așa îl frământă până ce-l dă gata. Sfântul Augustin a spus un cuvânt foarte interesant. Iubește-l pe Dumnezeu din toată inima ta și fă ce îți place. Mai poți să faci ce îți place față de ființă pe care îl iubești din tot sufletul? Nu mai poți să faci. Iubire este aceea care te va face să știi să-l și să rămâi totdeauna în cuvântul lui, ceea ce poate să facă acest lucru. Este această lege divină care va rămâne la infinit, iubirea. O, cât de puțin sunt cei ce cunosc pe Domnul cu adevărat în bisericile evanghelice, să știți. Nu mai vorbesc de cea de afară acolo. De aceea, iubiții mei, frați, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Când mă duc cu gândul la prorocul David, a le încoa. Preotul răspunde. Asta înseamnă să fii în același duh cu ceea ce sunt în Hristos. Pavel vorbește într-un cuvânt, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ce este scris. Când există o potrivire în felul de a înțelege Scriptura, atât în familie, cât și în biserică, acolo există pace, Există armonie, există părtășie, există viața lui Dumnezeu și în familie aceasta și în biserica care e în acest fel. Și preotul spune, zice, bine, puteți mânca numai dacă oamenii tăi sunt curați. Deci iată răspunsul preotului care era după lege, i-a spus lui David, nu este îngăduit decât preotului. Și David răspunde... A le Faptă pe care David mai târziu laudă Domnul Isus faptul lui David. Cu spișurile de greu. Și oare n citit ce a făcut David, el și oamenii lui când au flămânzit în ziua săbatul, când au frământat spișurile și au mâncat și Oare n citit? Oare chiar atât de cuie sunteți la minte un om care moare de foame, și îl vezi că apucă și el ceva așa că ca... Și tu îl judești, nu ți-ai îngăduit. Păi nu ești o satană? Și vii în numele Lui Dumnezeu, că e legea. Păi nu, că e legea. Legea cere cunoștință de Dumnezeu. Dacă asta îți lipsește, legea pe care tu pretinzi că este cuvântul și o aperi, ești un slujitor al satanii. Pentru că nu cunoști ce este mila, nu cunoști ce este iubirea, nu cunoști pe Dumnezeu în iubirea și în dragostea Lui față de om. De aceea, iubiții frați, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Numai această cunoaștere te poate face liber, așa cum a spus Mântuitorul, veți cunoaște adevărul și El vă va face liber, liber. De orice părere, de ce e atâta dezbinare, și în familie, uneori, și în biserici, și într-o prietenie, când apare ceva, pe păi nu ca să părerea mea. Bun. Părerea lui, care nu-i conform scripturii, este un zepuș al satanii. Să fie clar, părerea mea de om. Nu e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este limpede, el are în el lumină, cuvântul are în el acea înțelegere în orice situație, atât pentru tine cât și pentru cel care îi vorbești. Așa a fost Domnul printre noi când spune și el a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Har înseamnă îndurare. Adevăr era viața lui trăită așa despre care tatăl am mărturisit. Acesta este fiul meu cel prea în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când spre astfel de viață îți îndrepți privirea și o dorești, dacă nu o dorești, nu o afle, dragă, să stai o mie de ani într-o biserică, mort ești și tot mort te duci în veșnicie. Dacă nu credeți că Eu sunt, spune Mântuitorul, veți muri în păcatele voastre. De aceea nu vă lăsați târâți de păreri, de închipuiri, de ceea ce lumea asta laudă, înalță și slevește, cum uitați să vă rog cei care nu mă prin credință și care se dau prea sfinți, nu știu cum să se mai îmbrace, cum să se arate mai, mai cu barbă, mai cu nu știu ce și câte alte. Păi ăștia habar n-au ce este credința Domnului. El vrea să fie, după părerea lui, să cotește că și Dumnezeu, când caută un om, întâi să uite să vadă cum e îmbrăcat. Să-l vadă cam, lasă să uite... Unde este scris acest lucru în Scriptură? Biblia spune de împotrivă. Când Domnul cercetează un suflet sau caută și se uită la inima lui. Puteau oare iudeii acești fanatici, nu vreau să spun mai departe cuvinte care le merită, puteau ei să înțeleagă pe Domnul când îi spune lui Zacheu un vameș care știți ce spune Scriptura, De te jos astfel să fiu în casa ta, ei care erau atât de uh, fai, de, i cauzat de un vameș, fugea ca de un, ca de un câine. Și Isus și mă, dă jos, că vreau să fiu în casa asta. Puteau ei să-l priceapă? Pot cei nenăscuți din nou să înțeleagă pe un suflet născut din nou în familie? Nu încercați, dragii mei, să vă înțeleagă. Că nu veți fi înțelești niciodată. Înțeles vei fi așa cum am arătat de preotul că i s-a cerut să-i se dea ceva de mâncare. David a cerut. Și uitați-vă ce frumos răspunde preotul. Poți mânca tu și oamenii tăi, dar are o condiție să fiți curați. Care a fost răspunsul lui David la întrebarea pusă de preot? Și, da, oamenii mei sunt curați pe cine simbolizează David și răspunsul dat de el? Pe Domnul Iisus? E așa sau nu? Ce a spus Mântuitorul cu privire la ucinicii lui? Sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus? Cel ce umblă cu Hristos, aici este Harul, fără margini al Tatălui față de noi. Ești în suflet curat de slavă lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care e în tine, V va învăța și haina pe care să o porți și mâncarea care trebuie să o și cât să mănânci și mișcările tale, trupul tău, mersul tău, orice, în orice se va vedea chipul și felul lui Dumnezeu. Asta nu ți dă legea, asta ți dă harul și darul Duhului Sfânt care este dat de Dumnezeu fi în noi. Nu spune pagăluare lucrul acesta? Evreilor care trăiau după lege. Și câte vreme se citește Moise, adică legea, și pe ochiilor rămâne o mahrama. Dar ce trebuie să facă aceștia ca să se ia mahrama? Și dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Dumnezeu, A, asta e pocăința dragă. De-aia ochii tăi văd numai ce este rău. Pentru că nu ești pocăit, tu trăiești cu impresia... Că dacă îți spui o haină neagră pe tine și o broboadă până nu se vede nimic, ești Sfânt și ai putere, dreptul să-L judeci pe oricine acum. Nu erau iudei în felul acesta? O, Doamne, ce har este să poți să ai această înțelegere, câtă lumină e într-un în suflet în care Hristos trăiește, O, ce har! Când citești psalmul 45, e psalmul omului născut din nou. E sufletul și viața unui astfel de suflet mântuit de Dumnezeu. În acest psalm nu vezi nimic alta decât acea dragoste și iubire și plăcere desăvârșită pe care o simți în suflet față de Hristosul care a murit în locul tău. Când cu această credință ne continuăm drumul prin această vale a plângerii, aici unde întâlnești tot felul de ligioane șeri, balauri, broaște câte dar prin puterea dată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, peste toate și fără, fără teamă. Și mergi frumos până ieși în din valea asta. De aceea să avem bucuria acestui psalm în sufletele noastre, Mă bucur de tineretul care Dumnezeu l-a binecuvântat cu această pricepere, că aleg întotdeauna cântări care fac de multe ori mai mult poate de chiar decât și o predică. De aceea mă bucur foarte mult și am rostit un cuvânt în am aici, când am văzut florile acestea așa frumoase, primul gând care mi-a venit a zis numai un suflet frumos poate să facă și un lucru frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.